Välkommen kära lyssnare till ännu ett program av toner och tankar. Nu är det i skarven mellan april och maj, den fina vårtiden. Det vi hörde allra först, det var förstås för mig, Lunds längtan till landet, vintern rasat ut. Och vi ska höra ännu en sång som passar bra Denna sista kväll i april Sköna maj välkommen Lunds studentsångare sjunger för oss Sköna maj välkommen till vår igen Sköna maj välkommen and <laughs> Jag kära lyssnare i Norrköping och Linköping och ni som lyssnar via min hemsida på så kallad poddradio på min hemsida www.ingvarholmberg.se Välkomna att vara med. I förra veckan var jag och min fru på en härlig resa till Skåne. Det är som allra finast att vara i Skåne så här i april när det grönskar och våras. Och när vi kom ner till Skåne så anade vi lite gult i rapsfälten. Men bara efter ett par dagar när vi reste runt på olika ställen så var det helt gult på rapsfälten. Så snabbt förändras det. Och jag har under de 16 åren som jag eh, bodde i Vetlanda på Småländska höglandet, ja då längtade jag alldeles väldigt till slutet av april och början på maj, efter Lund och Magnoliorna där. Men eh, sen vi flyttade till Norrköping för snart sex år sedan så har vi ju vårt lystmäte av vackra magnoliaträd och magnoliabuskar som också finns här i stan i Norrköping. Men visst var det fantastiskt att på nytt möta de prunkande magnolierna och allt annat, japanska körsbärsträd och annat nere i Skåne. Det är ju så härligt. Nu tar vi en sång till med Lunds studentsångare, vår sång, eller glad så som fågeln. Det var en glädje för mig att ha fyra kafémöten i Skåne under förra veckan. Jag var i Lunds kyrka, där jag själv var medlem i sex år i kyrkan där och arbetade som dess pastor i tre och ett halvt år. Och där finns det många goda, härliga vänner och det var kul att träffa dem att de till och med en strålande vacker vår kväll ville komma och sitta inne i församlingsvåningen och lyssna på mina sånger och dikter och läsning och sitta och prata tillsammans med mig. Så hade vi en samling i Malmö Pingstkyrka Europaporten och där på det kontoret, där arbetade min fru Gitta under ett par år och jag hade också kontor där under ett år då jag arbetade med ett projekt som handlade om att trycka och sprida en kristet häfte om Jesus och hans verk på korset i, till alla hushåll i Sverige via post. Ett projekt i samarbete med världsevangelisten, den tyske pastorn och evangelisten Reinhard bonkes organisation. Så att det var kära återseenden. Och sen hade jag dessutom ett kafémöte i Pingskyrkan i Eslöv och ett kafémöte i Pingskyrkan i Kristianstad. Och så fick vi åka lite grann runt om i Skåne och njuta av våren. Jag plockar fram lite andra sånger som handlar om vår och sommar och vandring. Det finns en glad härlig Kristens som heter Torkel Selin. Han har samarbetat mycket med Sonebanger, en dansk duktig dragspelare. Och här hör vi Jag är den glade vandraren med Torkel Selin och Sonebanger. den glad vandraren Jag sjunger var jag går Jag vandrar hela sommaren Och vinter, höst och vår Faller i, faller röv Faller röv Faller i, ha ha ha ha Faller i, faller Och vinter, höst och vår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 Obönderna och tattarna jag hälsar elikagla. De lyfter fint på hattarna jag slänger med min hatt. Allri, allra, allra, allri, allra, allra, allra, allra, allra, allra, jag vandrar mellan byarna Och känner mig så fri Som lärtorna i skyarna Till sin kan bli Faller i, faller av Faller faller i Faller faller Väl nu. Så vill jag sjunga det sant Och vandra med min strad Tills vid en dikes dykeskant Jag vilar i min grav Faller i, faller rå Faller rå Faller i, ha ha ha faller rå <hållri> Jag i min grad. Ett spår till tar vi från eh, samma musiker och sångare Vägarna, det skrida Också fin poetisk naturdikt och sång Vägarna, Skogarna det glida, vindarna de rida Högg och lödrig sjö Skogarna det gångna, stora steg och långa Åsarna är draga långt från bygd och by Högsta valla vandrar solen skäll. Kom och låt oss följa sol och vind och eld. Högsta valla vandrar solen skäll. Kom och låt oss följa sol och vind och eld Stackars de som sitter i en vrå Rakt emot en vägg och ingen solglimt på Stackars som ligger Längtande och tiga Bara lite luft och lite himmel himmelblå Lyckliga vi fria vandringsmän Glatt vi gå och komma gladar igen Lyckliga vi fria vandringsmän Glatt vi gå och komma gladar igen Bort all dagens rök och damm. Vindarna det tiga, klintarna det stiga Djup under och strar molnen fram Vandra vi dalen ner igen Fjällets friska vindarna dansar kring oss än. Vandra Vandrar dalen ner igen Fjällets friska vindan dansar kring oss igen. Och ett tredje spår från samma CD med Torkel Selin och Sonne Banger. Och här är det Spel-Olles gånglåt. Den här sjöng du kanske när du var barn, du också. Frönska i sol kring alla vägar Och alla lär den långa vårens dag En genom hagar, jag gångar som jag plägar En stackars fattig speleman, en spelman är jag Sol, sol, sol i det glimmande snår Sol, sol är det var jag går. En spelman. Jätteglad. En speleman, en spelman i år. Ute i världen där tiga alla sånger Och glädje är en fela som misst varenda sträng Går jag en ensam och sorgsen många gånger Ska låt min misa klinga som lärksång överäng Sång sång sång ger mig lycka igen. Sång sång blir min följelse. Ligger därför i sin min som lärkesång som lärkesång över en. Kom med Sungan är avsnund, solen dollarar, och alla vi har rådda omkring vår klara sjö. Låt dem oss sjunga, en visa som hög och alla våra sorger för himmels vindarströ. Glöm glömma all somgirhorem så tung, glöm glömma våra. Han jag väl klaga när i den gröna hagen Jag hör spelar sin flöjt med raska tag Djurkarna ropar den hela långa dagen och ängens alla blommor mig till behar sul sol, sol i den glimmande snår Sol, sol En man, en man När man talar om skåne, så finns det ju en sång, en låt som är förknippad med skåne. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Edvard Persson sjunger den i någon av sina härliga eh, urskånska filmer. Och här är det en inspelning vi ska höra med Måle Lindberg som tillhör resande folket. Välkänd, originell evangelist och sångare som i många, många år har rest runt i Sverige och som berättar här lite barndomsminnen till tonerna av den här låten Jag har bott vid en landsväg. När jag nu sitter här i nattens tysta timmar Och lyssnar till de smäktande tongångarna Som denna melodi Ljuder då om landsvägen Ja då går mina tankar Ja mina känslor tillbaka Till den tid Då mina förfäder fädades Med häst och med vagn utan i landsvägen. Jag kan minnas med vilken förmån jag hade. Att få följa med min mor och min far till en hästmarknad. Och där få uppleva en gammaldags kreatursmarknad Och så känna lukten av hästarna och konas närvaro. Och även avsmaka dammet på landsvägen. Ja, det är inte utan att man blir något av en nomad som saknar sina rötter i den svenska välfärdssamhället. Ja, man blir något av nostangi över mig. Ja, Molle han fortsätter, han drömmer och han lyssnar i natten till denna sköna, underbara melodi. Ja, vi är i hela mitt liv. Under vårterminen så har vi ett inslag i varje program där jag läser ur min nya bok Odslöjd som kom ut alldeles i början av 2019. Och efter nästa sång så ska vi höra ett läsavsnitt igen. Och nu sjunger jag för dig en sång som handlar om naturen och Guds gåva av livet. Som gåva som och musik av Ingvar Holmberg Han gav mig liv gav mig livet, som gåva na, na, na, na, na, na. Han gav ett hem Jag vi tar en sång till med mig en av mina sånger innan vi lyssnar på läsningen. Och nu är det vår psalm. Precis den här tiden på året. Lyssna får du höra. Nu vår i markerna och livet bryter fram Glad jag går här fram i parkerna, det skjuter i var stan nu kommer en, en vår till naturen och min själ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 till naturen och min själ. Herre tack för solsken i mitt hår. Du vill mig alltid väl. Hur vintern grepp så trevande. Kom en nordisk vår. Hur dödens grepp helt levande. Vår Herre Kristus går.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 På Books on Demand. Läsning ur olika delar ur boken. Först ur avdelningen Saltare. Texter till Gud och om Gud. I nådens rum. I nådens rum där får jag bo.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 Så jag tänker, vill och gör Som du tycker att jag bör När jag glömmer mig Bör jag göra som jag vill När jag gömmer mig Rädd att inte räcka till Aldrig du fördömer mig Håll mig fast Och håll mig still Jesus håll mig nära dig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 Sin, det var isande höst i mitt liv Ingen blomma var doft Ingen sol lyste in Då jag var en un manador el Efter läsningen ur ordslöjt hörde vi Einar Ekberg sjunga i en blommande vår. Jag vill läsa för dig bara ett par versar ur Saltaren 65. Där salmisten säger full av beundran till Gud. Du tar hand om jorden och vattnar den du gör den mycket rik Guds flod är full av vatten du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden du vattnar dess fåror och jämnade det plöjda du mjukar upp den med skurar och välsignar dess gröda Just nu är det torrt i Sverige, det behövs regn. Var gärna med och be om regn. Vi tackar Gud för vårt land där det i stora drag finns så gott om vatten, finns så fantastiskt mycket vattendrag. Men låt oss be ändå om regn. Tack Herre för vårens skönhet. Tack för allt som blommar och växer. Tack för all din godhet, tack för den trevliga resa som jag fick göra i Skåne där vi bodde några år och njuta av allt det vackra i din skapelse i vårt land och också träffa gamla goda vänner och uppleva gemenskap. Tack för livet du har gett mig, Herre. Du är så oändligt god. Välsigna vårt land. Herre, ge också regn. För torra marker, låt det blomma och växa, och låt skördarna kunna växa i vårt land. Vi tackar dig och ber dig. Amen. Vi hör solistkvartetten, du som gjorde vår värld så vacker. Som med sånger, där till Och så ska vi höra Loa Falkman, mångsidig svensk operasångare och artist Och skådespelare också numera Se livet vill blomma En modern och fin salm som han sjunger för oss Se livet vill blomma. Skaparens hand som lustgårdens åtter och träd Två hjärtan är tända hos kvinna och man Att älska och glädja varandra Vi lyfter till Herren vår tack och vår bön för godan hier i vord låt växa och mogna om lust hit sin den skär mig som hund Vark oss att den vardag vi får I kärlek som ej säker sitt Bevara ett hus och en fröjd hos oss två Från livet vid skapelsens kär. Jag nämnde i början av programmet min hemsida där jag har en blogg med nytt inlägg varje vecka där det finns dikter och sånger och de här radioprogrammen som man själv kan spela om när man vill och eh, besök gärna min hemsida www.ingvarholmberg.se Tack för att du har lyssnat också den här gången och nu hör vi som avslutning ett stycke med några glada äldre herrar från södra Sverige, Gospel Stompers. Jag har bott vid en landsväg. Passa på och njut av naturen. Det är ju så underbart i vårt land. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.